Etzras solamente Hmm. Uhfos To meんjackin të kou teri për tëmBra të msimbevo kë n话iy meenuhon faqqqих CDU Ba Të 아이�zil ingni kashra s acceptik Demon nャ adриiz shuttle nyany ap Federalty dhepancertme dhe për të Strange Blo di Qartif Uq위. Coca dhe ayn dessusetse si Ncn piantqестьmedewoa faqqqhq — qo qe此 on& besiqht vën FUCKUMresht ze Qi Ninja difumme tuttonin faqqqhqë qya bindhuqqiy luaqq electricity në ק Quiitn që të qefqe С që n gen si Shqot dhe Naradzht. e farenshe en po qatar kë ndhdi pm imi duke i marr nga biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që marri deri tek betejë e Uhudit. Dhe kemi përmendur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgatitur para për çka ka pas mundësi për këtë luftë, duke pasur për parasysh përgatitjen e madhe që a ja kishin bërë Kurejshitë Mekës, që ksoj radhë me të vërtetë të triumfojnë një fitore do të rënon tëra çka ka ndërtuar pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem vite. Dhe synimi ishte të arrinim deri tek Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Synimi ishte që jo vetëm të shpartallu dot të shtetin që është ndërtuar në Medinë, por edhe të eliminojë pejgamberin alaihi salatu ve sellem. Lakim për vrasja pejgamber son ka marrë shkaqe të duhura dhe Ndysën nga këto masë që i ka nërmari, kemi të rektuar në takimin e kaluar, dhe tashmë kemi rritë ek në të tëtë momentet kërveq dy dy palë, dy taboret janë të rështuara dhe beteja vetësa nuk ka fillu. Para së të fillon të beteja në uhud e Bosufjani, të nëton që para betejes me e qa safin e muslimanve. Dhe mëhon të nëton që përmes disa manuvrave që aji ka dit me i bo me i përqa muslimant. Andaj i dërgën ensarve në një mesaj duke u thënë në nuk kemi problem me juve dhe nuk kemi të interesuar me luftu me juve por në alion i qenit që i qërim hesapet me kushëririn ton me Muhammedin s.a.s. Dhe dhe në këna problem e te. Andaj nuk e ju më marr pjesë në këtë luftë e as nuk kemi ne për lëmbëjuë fara. Dhe kish një përpjekje që mohon më i më me nda saftë muslimanë që realisht ë të mbetet pejgamberi s.a.s.e për krohën e ansarve. Mirpo ansarët dhanë përgjigjen e duhur e bosufianit po se nuk i pëlqeu aty fara se janë të vendosur me ambrojt pejgamberin s.a.s.e dhe nuk mund të arrijë ditë kaj pa kaluar përmes tyna. Dozat edhe njëri prej aleatëve të ensamblit të dikurshëm të Fisht aftë të hazrojë edhe ai bëri përpjekje me i cha, mirë po mori edhe ai pritjet e duhura. Dua të them që para betejës kishte provokime më vërtet shumë serioze. Të zot cross çorjes e Sofit që e ja kimicsekati te munafiqët që u ndan nga pejgamberi s.a.s. tash erdhi për, për pika tjetër për të mësuar se nuk ka smundje më erënd dhe nuk ka goditje më erënd që i bëhet radhët e muslimanëve së përqarja. Dhe kështu më letë është me depërtu, dhe kështu më letë është me me arritë gjitha fitore dhe gjitha gjitha synim që dikur synan kunder muslimanëve. Në në tjetër të të dhe më hon njerin nga mushrikt e mekës dhe më hon i njohër me trimni Talha i minu Uthmanë delë dhe kërkan një loj balavaci me dikam prej musliman vatë. Mirë po nuk i delë askush dhe a i fillon me provoku prap duke thënë a është e vërtetë se si ju thua ni se nëse ne ju godasë me shpat shkonin gjenetë nëse ju na goditin neve në shkëm gjehnem. Atë e cilë është e burë që më delë për para e që e shpejtën shkuar e në ti me në gjehnem. Talët me me besimin e muslimanve. Që ka një gjitha këto provokime, on që realisht mund të ndikojnë në moralin e muslimanve. Atër të të njëriju idoli Alihu radiallahu ta'la ta anhu, nga rrath e muslimanve, dhe, doon, pandu një mund të madh e goditi dhe, si kërse këndës me tim e doon, Alihu radiallahu në plaguosi rëndë. Doon, është përmenë se ja ka këpu të këmbën me të parën, dhe si pasoj e kësaj, doon, jo vetëm që kara, por edhe është zburu pjesët e tërpës për të trupet. Dhe ka kërkun nga Aliu, rëdjallahu të alon, që ta mëshiran dhe që masta tërpënan, dhe Aliu e kalon, unë, nga të kuptim, pa, pa e godit, godit e që tashma, kënë nuk do të ishte e mund shme me i rezistuopën. Pasaj, tash, veç, fillan beteja dhe pegamberi sasënë në mejtë nga shabët e ti, po i stimulion dhe po i nëzitë musliman që, nëzitojnë ka gjeneti Allahot dhe japë të moral ashabëve të ti dhe nëzistë të ata që të treguen të gudzim shumë e trima e kështë më ratë dhe u përplasën dy safa në Uhud pe nga mesëm kështë të vendohë edini, dhëmohon, një njësit nbi një kodri në Uhud që të arunë të shpinën dhe ata vazhgonin vazhdimers që farën lë levizje që mund t'i dilë të pas shpinë e Muhammedit dhe në këtë situatë përmenë dhe më dërëtet të një të rrallë të ashabës e kërse Hamza, radhjallahu të halanhu e të tjerë që më dërëtet bënë një pun të madhe dhe pas disa përplasjeve me zdi safave më shriket e humbin kontrolën e humbin komandan fuzet një panik më dërëtet e madhe në mes në tyre dhe fillojnë me ik fillojnë dhe që gjitha me i braklis dhe me, dhe me ik dhe fillojnë musliman që me i korë doto të thurit të para të kësaj fitore pikërisht sikurse u kishte premtuar Allahu xhallahu ala t'on. Ju ka premtuar se keni më i godit dhe keni me i, dhe më i, domethënë me me me me endin duart e juaja fitoren kundër tyre aftën. Dhe filluan kureshtë Mekës me ik me gjithë alatë tyra, me ik në deltim të Mekës, duke braktisur pas vetes gjithë atë pasuri që kishte marrë në veti. Edhini se ai që i përman se kureshtë Mekës kishte marrë pasuri me romantë për martë. On deve të shumta pas taj do më thonë uh, gjirat e tjera për cilëse të satë në atë ku ishin pasuri e konsiderushme dhe duke i kata duke uvrapuar që sësële ka ka mundësi me shpëtu kokën e ti nga goditjet e, e, e nga shtizat e, e, e nga vrapimet e, e ashabet për pegamberit s.a.s. s.a.s. ata që e vëzhgoni nga lartë lëtot ata që e vëzhgoni nga lartë situatën Filuan që me pasatje poshtë dhe që ka përfundu bët e jabën. Dhe filuan që të hamenden për me zbrit. Ndërsa komadantin njësitit i vendosur në, në këtë kodrin, Abdullaj Bëngjuveri u thashte, kujtojën e porasin e peganberit asëm që mësë me leviz, pa ardh, urdi për, për të leviz. Ndërsa ta than, e kënë kërështë në beti plashka e luftës, dhe në beti mëni pasën, A dhe ai ndeshëm që kemi pjesë kësaj fitoreje. Dhe pas një shkëmbimi fjalësh realisht një grup pytynë zbriti nga kjo kodrinë apo. Dhe ai niset, domethënë nuk kishte më në detyrë ku e kishte vendosur pejgamberi alaihi salatu selem. Kët zbritje të parakoshme pa leje të pejgamberit alaihi salatu selem e shfrytëzoi padyshim strategu i njërë dhe ushtaraku i njërë Khalid ibn Walidi, radhjallahu ta'alanu cili, unë kër e pasë shpina për i gambenit, sa salem, tashme ishte e pambrojtur dhe pambër shtetje e bërë një gjirë rrëth kodrës dhe idoli për i gambenit pra pashpina për. Dhe pas taj, unë uh, filaj me, me, me, me, me, me, me godit gjithë që da, shka këtoj që të bin viktimet e para. Kër u qa safi nga vrapa, tash u shkaktua një kaas në mesin e muslimanve. Në pringarë, qëfarë ndodhi e kështë marat, dhe më shikët e mekës jeshtë në duke ikur, kur pan se situata ka fillu me ndryshu në favor të tyre, filluan më u këthyja për. Dhe nga bra pa godit të halit i molidi, nësë nga përpara, tash më korejsht e mekës, dhe u qafronti në dy anë. Dhe kja tash shkaktuj me dëvërtit një kaas, sa që përmendat të nërruzër ashtë, të lovijën madhë u shkaktua, dhe aqë kasë i madhë mështë nësakë, sa që nuk dië kush me kështë. Andaj, baba i hudhejfës, jemeni, se hudhejfe ka në hudhejfi, për jemeni, baba i ti u vranë në uhut nga dorë e muslimanë, në duke mështë ditë sa e shpjese e tyri nga të lovijë dhe halakama që aty u shkaktua. Kjoja, pëse të regohet kja, të për të kjo të lovijë që u shkaktua? Për t ndodhin fatale fatkesit mdoja si pasoj e një patë dë gjyshëmërija. Shka, nukur në paska gale. Pëtën. Dhe isë unë përmënej kështu. Shka, nëse, nëse delë situata për kontrole dhe nuk respektot hierarkia e përgjëtsis dhe uthecis, qëfar kaosë dhe qëfar përlimi mundet me, me ndodhin. Dhe kurejshte me kësë, në onë nga Niranë dhe Halimërit nga të të tërë anë, si kur se tash, filluan që me i godit musliman nga gjithanot, dhe t'i afruan pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Nga larg, e, e, e gjonin pejgamberson, do maon, me, me mjetët që kishin me gur dhe me mjetët të forta, ta që me një sitat, do maon, e godit e në ftyr pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Do maon, thua që u godit në hunën e ti, të bekuar dhe i u thynë në disa dhëmbala dhe fillaj me rjedhë gjaku Muhammedit aleyhi sallatu a salam dhe padyshëm se ky situatë ronte, më plagos pejgamberi saollallahu alaihi dhe de ky gjak me rrjedh nga fytyra e tij, nuk ishte punë e lehtë. Andaj pejgamberi saollallahu alaihi fshinte gjakun nga fytyra ti e tij dhe thonte: "Kefu yuflihu qaumun shajju wajha nabihim", çish ka mundsi me kusht një popull i cili lëndoi dhe gjakosi fytyrën e pejgamberit hynë. On çfar çfarë pret ky millet i cili e plagos pejgamberit hynë? Ne sa Allahu xhallallahu ala por kët isriti dhe tha: "Laysa leke min al-amri shay'un" të s'hiqet prondor, as shqoptojnë, as shqoptojnë, apendohen, ai den Allah xhelallahu, s'e shkëpunën dënda. Çe ka dhën këtë situat, Allah xhelallahu nuk leje që, domethën të mbyllet dera e pendimit edhe pse ata e sulmuan dhe e plagosën pejgamberin sallallahu aleyhi dhe salam. Dhe nga shpartallimi i madh dhe nga kaosi i madh nuk mbetën rreth pejgamberit as më tepër se nën sahabë thonë, që ka vetëm nën sahabë e mbrูณën me çka kishin pejgamberin sallallahu aleyhi dhe salam, ngashtizat Nga shijetat, nga e ngashigjetat e ngashpatat e kurrëshme që vazhdimisht afroheshin drejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shtat nga këta ishin prej ansarëve, ndërsa dy nga muhajërat. Uftonin më drejt luftë të papar, me trimni të papar, me ramën se më mbrojt me gjithçka që kishte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thuhet se Talha ibn Ubaydillah radiallahu ta'ala anhu, më vonë duke mbrojt nga shtizat, nga keçka, kishte mundi si Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, domthon Dora ti u paralizua, e unë bidor në ti Ma dhje me një rast, pejgamberi s.a.s. Dhejë që duke u lërgu pak në, Me një taktik saktuar Të hitë në bë bëj një shkamb për së kështë e mundësi Nga lodhë dhe, dhe nga plaga Dhe ushtri në tokë Talha i bënë ubedillah Që bë të hitë në bëjtë e muhamedi s.a.s. Dhe mund gjithë në shkambin që Dëshonë të njitëj Dhe posa unë gjithë, pejgamberi së mi tha Eugjeve Talha don ta lha prej këtij momenti është bër për ty obligim xhaneti. Nat kuptojmë e fitova. Don shikoj këtë sakrificë me dorë të tkputur dhe dhe me me lodhje, me plagë, me shtiza të shumta, prapse prap nuk dorëzoheshin për ta mbrojtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për kuptutë se sa kanë pagu shtrajt don çmimin për mbrojtje pejgamberin ka sahabe. Don me me kë çka patën, me jetë, me, me gjake, me pasuri, me rujt k të dërguarin e Allah xhalleu alaihi me urudin Muhamedit alayhi salatu wa sallam. Don Antetar Sa'd ibn Waqas radhiyallahu ta'ala, don hod të shtiz sa kishte mundësi në ndërtim të kurajës për mëmbrojtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, darse i thonte pejgamberin irmi fida ka abi wa ummi, hod sa të kishte mundësi, ndërtim të detyrës, e nxiste dhe motivonte Sa'din një shpirt që nuk i thuhet çdo kuaj shprehja vën. Dhe është Sa'd ibn Abi Waqas i vetmi që Ja fakos friati ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, domthon ta fal shababën në nonën. Nat kuptim këtë opsha, ja, domthon kuslima dhe godetca sa të ke mundsi japën. Nonën tjetër, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'al anhu, i cili ishte një nga shqiptarët më të njohur të asaj kohe, domthon nuk ndonte me goditë me huq, edha ai ishte afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thonte oj dërguari Allahut, mos e ngrit kukën e të godasin ti. Më pogun jam këtu që të godasin mua para te jaftë. E Butala al-Ansari do tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wallahi la sautu bi talha. Zuri ut ay butalha. Në mes të këtyre është më goditës se 100 luftëtar aftë. Kta veç kur punin se ti je këtu për të goditur se 100 luftëtar me qen pranë me këtu aftë. Do haqë është 13 i guximshëm saqë prezenca e tij realisht shkaktonte një lloj tmerr në mesin e armej me vapën. Dhe i, i në këto përpjekje për, për marrë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, von filluan muslimanët me marr veten dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një taktik caktuar i grumbulloi prapë disa prej muslimanëve, saqë u ofrua Abu Bakri e Abu Bedel Jrah gat pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj me një grup njerëz nga 30 beshave, Omeri radhiyallahu ta'ala anhu e largoi Khalidën nga përpjekja më ofru pejgamberit alayhi salatu wasalam. Iksa të gjitha këtu nga gjithë ato çfarë betejë, çfarë lufte për më kopkë Muhammedin s.a. Mirë për gjitha këto, pas sukses, nga se nuk jepeshin asap të pegamerit a lehi s.a. Sal Ishin medverit vendohet derin të fund, dëmohon, në piken e fundit gjokot me edhon përmerujt, Muhammedin a lehi s.a. Sal Andaj, pas sa u largua, të ndërodhë, dhezër, në më hon, rëziku i madhë, dhe filluan me e rimar vetën, në më hon, asap të pegamerit a lehi s.a. nga se, si kërse e ceka, a i kaos i parë që shka këtoj, në më Bëri që disa më u largu, disa për jashtab e filua me shku në detimë të Medinës, nga se hupi kontrolla, në në hupi komanda, nuk dinin se qëfar përndot. Në në tjetër, Musab ibn Omeri, aj, i delegumi i parë që ishte dërgunë Medinë, thuhet për te se i në gjantë shumë pe i gamberit Alehi Sratosan, i në gjantë në vijat të të të shumë. Dini prej mushegve e goditi Musabin, dhe e përhapi lajmin se ka vdekur Muhamedi alayhi sallam. Dhe pa dyshim se ky lajm la gjurd madhen mesin e ashabeve pejgamberit, di sa filluan me ikën ditë të Medinës, e di sa ditë më tejra. Upon komand nuk dinë apo vazhdojnë lufta, u dorzuan çfarë ndodhi, si të veprojmë pasi që vdesh pejgamberi sallam. Dhe sa çndruan, peytyën Anas ibn Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu, më i thënë që ishte munguar në betejën e Bedrës. Nëse dikush e thon se nëse Allahu edhe një herë ta kaqë pejgamberin me armiqtë e tij, unë do të rregoj se çfarë do të bëj në mesin e ty raufta. Dhe duke kaluar në mesin e ashabëve të dëshpëruar, u thonte, "Pse jeni ul? Ata thonë ka vdeq pejgamberi, sa so më i thonte. Në sa i ka vdeq, atë ngretun edhe ju vdesni për çfarë vdeçai? Hësti përpara, i motivon ti nxiste. Don ishte një lloj komande ndar, atë pejgamberi sonte për të shpëtuar vet, ka dy sot ndarë ishte një kasë, mirë po da është i Allah gjëndëvala që pas një përpjeket madhët të korejshve për me i godit ashabet në të pejgamberin sa salem filluan korejsh të mikës më ullodhë nga se beteja e ledhshme dhe nanën tjetër nuk kishin mundësi me qenru gjatë goditje sa qenruan ashab në brojtje ashabet ishin shumë ma të vendosën dhe ishin shumë ma qenru shumë Dhe bërë i kjo që ta është edhe të kurejshtë e mikës të, të, të rikëthejë dëshprimi pasi që i kaplejë një legzimi për këtë rikëthim në, në betejem të. Dhe pejgamberi së A.S. dalë nga dalë me ashab që i keshë afr vete dhe më thonë pas kësojt përpjekje e, për të mbroj dhe pas rezistence kështë madhe nga gjitha anët që disa shamu i dvogën i komsilë on sa si bepruna sahabe pejgamberit alayhi salatu wasalam o tiren ne kodrin mbi kodun e uhudit dhe atje domthon asab e raskapitur, lodhur, por bi gjitha të mërziitur nga ato plagë që e ponse pejgamberi, ishte plagosur nga kjo mërzi, zoti xallahu ala sikurse përmend Kur'an, suja al-Imran, u kam thënë leze suja al-Imran është betejë e uhudit komplet, domthon me, me me me shumë detaje interesante Allah Gjellio përmenë se më shirë për ti dhe përgzim për sahabat u adërgëj një lojt klope. Do në kuhe shku të mi pëjkapu një klop e cila realisht ishte një lojt pushimi aqë i madhë për ta dhe qëtësi dhe qëtësim i madhë ta që do më thonë këtë e përmenë Allah Gjellio në Koran. Pasaj këndilje e Vusufjani nga pjese e pështme, kore pëse e humbi pëtëjen, dhe kore pëse nuk patë mundësi me e fitu, si aje dëshërëmte, që tjetë me dëmërtejt goditje e madhe, që nuk kanë mundësi pasë kësoj më ngritë këmë muslimant, e pasë i iku shosa, nuk patë mundësi me, atërë fillaj me thirë, e fiku Muhammed, a është mes në ju jo e Muhammedi, do në të mëllisa, a ka shpëtu, a ka vdek, nga se e dindës është plagosë, Me i pasi kërështë është përraplajmi për vdekin e Muhammedet sallallahu al-sallam Atërë thë përgjëmërësëmë, latë u gjibu Mosërë përgjëgjën jam tëmë Pasë tëjë thë E fikum ibn ebi Kuhafah Ashtë mes në juaj ibn ebi Kuhafah Ebu Bekri E kjo ashtë Thë latë u gjibu Mosërë përgjëgjën E fikum ibn ebi Kuhafah A është në mes në joj, ibn Khattabi Omeri, e dhe në të përkëm e pytë, në nënë, simbolet, a janë këta halas janë? Tha pegamsë më latu gjibu, mos u përgjegjni. Kënë nuk mori përgjegja, e kapi kënaria idhujve, dhe tha, uullu hubel, tha rënoft hubeli, hubel idhuj, që jadroni në meke, apo rënoft hubeli, dhe fillaj me i madhu, idhët e ty në mëtër. A tërë, tha pegamsë më latu gj Tash përgjithë, no, ka se kur pëjt për të njerëz, për indive, qka kukale au mejta o, o shkuke, më... mirë po kur, tash përprek po në besim, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe më honë po madhën zotat e ti, e atër tash ju tërgane se si madhën mod zotja, për. atër tha, njerë, s'u abima në gjibë, me qka, më përgjithë, thuni Allahu a'la hu e e gjall, thuni Allahu është ma i madhë, dhe më madh Andaj thuan i Allahum meulana wala meulalekum Nërsa Allahu është miku jonë E jo s'keni kësi miku, apë Kësë përgjigjë në përgjigjë në përgjigjë Kër në jetën kësi përgjigjë E busuen me shokët e ti poshtë Fëlluan tashmë që Të ndryshojnë temën Në se s'kan me qëka mëmbur Apo me qëka me këthy kësë përgjigjë Me qëka me i thonë Kër ti Allahun e madnan E kër të bën konkur E kur ti lidhesh me Allahun, jeta e lona, kush do po të bën konkurren kët lidhje? Kush? Atara, Sa'ibu Sufjani, kjo ditë për at ditë, kjo ditë për at ditë, sad për Bader. Dhe Omeri nuk e përmbajt. Dhe tha, nuk është njëjt apo. Nuk është njëjt sad ma dit. Nga se tha Katlana fil jennah wa qatlakum fil nar. Tëbrarat to që sad ikeni ikeni ikeni vran, ya jannat atih wa ikanna. Në zjok, nuk është njëjtë kjo puna apo. Dhe pas shkëmbimit të disa fjalëve të këson natyrë, domthonë filluan me utëriek në drejtim të Mekës, kur ato ishte Mekës ato dëshpëruar, të zhgënjur për humbin e madh që e pësuan, ngase patën shumë viktima, patën shumë humbje edhe në jetë edhe në në në aspektin ekonomik dhe gjithë kët investim të madh që kanë bërë dhe gjithë kët pregaditje nuk arretën, do të thotë që të uh, vërajnë pejgamberin sallësallëm dhe nuk arritin që shokët kryesorëtja tja eliminojnë ishte një lej fitore tyne mirë po krasaj edhe vetë nuk është fitore abo. andaj nuk fituan nuk, nuk humben muslimanet nuk hud uh, humbje që e dëshronin koreshte me i kës mirë po asë nuk Humbën kure ishte mekës, humbe që e të shënë mëslimanë. Në ishte një loj, humbe për dy palet, dhe një fitore e pjesërshme për dy palet. Kështu ishte uhudi. Nga se e përshkak, kështu në arë kure ishte mekës nuk u, u realizuavën. Dhe pas sa u këthyen, filluan më u këthy, atëre pas një kohë pejgamberi, sa samë zbritin nga kodra dhe fillaj me i shikutash dëshmorët, shahidat, Kusht ka vdej, kusht ka mbet i plegosër kësë më ratë dhe kjo është pasaj të rëgjim tjetër i kësaj pjesët, i kësaj beteje se që ka gjetë pejgamberi së sëllëm kusht ishte vra, apo në betej dhe qëfar kështë ndodë realisht tash ishte mundësia me, erish, me shiku situatën pas që cis pas që tash rëziku kështë kaluar tash pejgamberi sëllëm në meset të vrarë me dhe gjenë nga shokët e ti më dashur që nuk nuk nuk kishte le të përballu kuri pa po gjithë ata të vrarë në ميدanën e betejës, do be të thoni kur apo ogjëti Hamzan radhiyallahu taala anhu, i cili, do të thonë, kishte uh, shumë plagë dhe ishte, do të thonë, uh, i i i i i i skuër i tërë, siç ose ka na më prmand, andaj uh, ishte një mërzi, ishte një brengë pejgamber sa për gjithë ato që ndodhi, mirë po, për gjithë ato do të flasim inshallah në takimin e ardhshëm. Dua më përmbledhën nëse ndonjë gatarrimet të Uhudit ku pas u përmendëm nga një dobitë, nga këto pse inshallah në shola, një takim të posaçëm kërami përmbledh gjitha dobitë që kanë dalë nga kjo betejë, për më shumë të përmbledh të përmbledhura në një vend dhe të të renditur si duhet mirë, po do të thotë ajo që është e rëndësishme të kuptoj të nderozur shikoje domthon gjithë kët betejë, gjithë kët sakrificë, shikoje gjithë kët angazhim domthon që shum lehtë pa mundim ukri me ukrim e pa punë, shum lehtë pa mundim me perfundim me pa sakrifica. Mir po muslimanët nuk e kanë pagu ndod çmimin e forcës së Qurajshve. Kë ma rësi. Në gjithëta këto viktimë nuk kishin pse Qurajshët ishin të fortë. Jo, e paguan çmimin e pa dëgjshmërisë, e, e e paguan çmimin e problemeve që ata shkaktuan. Nga sa Allah gja lojë ishte me ta. Andaj nuk kishte probleme, sa ishin të fortë kurrësh, do sa kanë vështur. Si të këto probleme? Unë mësoja se do të thotë, njeriu jo kompetent u pozicionon kompetent di kujtave. Të gjitha këto probleme. Kur ata që nuk duhet më u pozicionojnë, përzihen, kur ata që duhet më dëgjojnë, nuk dëgjojnë. Kur ata që marrin detyrën me kujdes, nuk e kryjnë. E atë Allah xhallaj e edukoj për të mësuar se kjo është më e rëndësishmja. Tiran kompenzojnë ata. Dhe gjithashtu të, të ndodhur shikona këmgullja dhe istimin e korejnshme me godit në simbole. Pse nuk pëtën, o vrra kjo, o vrraje, kështu më radhë? Pse gjithë ishte më në nëci, për dushim, mirë po, pëtën për pejga mërës nënë fillimisht, ka se pot bintaj, ramje e simbole është, me dëvërtet, goditje e madhë, po të vdiste e bubekri mbetej, nuk ishte punë e vugrë, po të vdiste e omeri, nuk ishte punë e vugrë, kjo punë e madhë, ndaj gjithë mos, domthon armish të godasim në simbole, godasin domthon në shëmbulltyra, në modele që njerëz realisht frymzohen përmes tyre, i ndiejnë ata, i, i kanë shahm përpara kështu më rrafën. Prandaj, ruajtja e simboleve, ruajtja e modeleve, ruajtja e shëmbulltyrave është është më drejt projekt strategjik për çdo popull, për çdo vend. Nëse bin simbolet, nëse bin domthon ë shëmbulltyrat, atë njerëz i kop kahuosi hutia, nuk dinë më ç'i organizuar si çdo si votave. E jo që nganjëra ndoshta na vetëm u bë pjesëmarrës të godisë simboleve, po, domthonë të shembulltyrave me me di ose pa pa, pa, pa dije. Meqenëse pjesë e këtij projekti është që realisht të gjithë mundë më japo, më japësh edhe atë. Dhe kështu të vë zor të përfundoj betejën e Hudit, sa i përket konfliktit dhe dhe, dhe përplasjes të ballafaçimit. Mirë, po ka bëjë edhe Hudi i ndezur nga se tash pejgamberin sa them shikon sikur thash në dëshmuarat e tij ti, dhe në ata që liuan jetën për kauzën e Islamit dhe për ta mbrojtur pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem e shumtë të tjerë të plagosur edhe në forma më të vërtet fshi dhe trona sikur se kanë më e përmend për të patë se do të thonë kush ishin ashabët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem andaj duhet me përmbyll me kë duke thonë se shiko sa është e pa ndershme, shiko sa është e paftyr, shiko sa është e keqja docha dikush me vol kërcëj para sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a thuhet për ta burra që durte këmbë të jetën kërcëj ka pat një dhënë me rujt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a thuhet për ta se e thrahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam a thuhet për ta nuk ishin besnikë a thuhet për ta njerëz andaj dashuria e tyre është pjesë e besimit ton dhe kjo është vetëm një shembull i vogël çfarë sakrifikuan sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për amanata ata nuk e vënë duke dhën kërcëj ka kanë për më ruajt që mos më arrit as një shtiz as një asnjë lëndim ma minimal me goditë pejgamberin sallallahu aleyhi وسل. Nuk është çkapun e lehtë. Ti vesh me dëgjuani të kop një lloj trishtimi dhe ngarkesa gjithajse presion. Le të më tëjsh aty prezant. Prandaj ata paguan me këtë çka patën për mërujt pejgamberin alayhi salatu wasallam. Prandaj Allah tha radiallahu anhum wa radu anhum. Allahu jellehu ala çoft dik noshë më ta. E Allahu jellehu na mëson me një rrugë të tyna edhe me kuptu fenë si pas kuptimëve të tyre. Edhe Allah na, na mundëso që me i daqë të burra me dëvërtej si duhet, dëshrysila në afrante ka Allah gjëllë e wale edhe na i banë këta burra, shemblë dhe model në jetën tonë. Me ka që për edhe fundëso të ishë probleme, dhe nda kim nashën, Osallam ala Muhammedin wa ala Alihi, Osallam ala Salam ala Alihi, si Osallam ala Salam ala Alihi, Osallam ala Salam ala Alihi, Osallam ala Alihi,